Ismét 120 kilométerre Lampedusa partjaitól, Olaszország közelében. Két és fél évvel később, ismét napjainkban. Márkó izmai megfeszültek a halvány halványbarna ing alatt. A firenzei kamaszkor mindennapi evezős edzéseinek a nyoma. Az erős kar, a hát és a mellizom, ami a sportos toszkán férfiakban egész életükben ott munkál. Húzni az evezőt az árnó folyó sűrű, sokszor sáros, nádas vizében. A sodrás nélküli magányban. Elsuhanni minden nap a Ponte Vecchio és a többi sok száz éves híd alacsony éve alatt. A reneszánskori kőpaloták árnyékában izmosodni, és készülni a felnőtt életre. Márko alig tudta visszafogni magát. Jobb kezén a hüvelykúj a két évvel ezelőtt megcsonkított kisújját szorította, pontosabban annak a helyét, a kiálló maradványt Úgy nyomta, hogy még a vért is kipréselte belőle. A bőr alatt érezte a tőben levágott új, kúpszerű végét. A többi újja rászorult a jára, a körmei belemélyedtek a tenyerébe. Amióta megcsonkították, mindig így rándult ökölbe a keze, ha küzdött a düvel, ami elöntötte. Végül mégsem lendült meg a karja, és nem sújtott le erre a szeplős punyat németre, aki úgy hazudik neki, mint a vízfolyás. Hogy ő csak azért dobta a műholdas telefonját a tengerbe, mert megijedt a sok fegyverestől, meg hogy védeni akarta a menekülteket. De igazából csak a kollégáinak a telefonszáma volt benne, és a vacs németországi központjában a sajtó szóvivőé, mert egyedül őket szokta hívogatni. Nem, nem, a ládákról ő semmit sem tud. Miért mi van bennük? Azokat ez a két fegyveres olasz hozta a fedélzetre. Rajta voltak a menekültekkel félig, meddig már elsüllyedt hajón, amit megmentett. De az olaszok váratlanul megfenyegették, hogy ha nem szállhatnak ők is át a ládáikkal együtt, akkor megölik. És hát ugye fegyver volt náluk Mit tehetett volna? Sejti, hogy valamilyen csempészárú lehet a ládákban, nem hülye ő, de akkor sem akarja tudni, hogy mi. Ne is mondják meg neki. Ez a olyan önvédelem. Neki ehhez az ügyhöz semmi köze. Ő csak egy rendes német ember, aki segíteni szeretne a szerencsétlen menekülteken. Azért van itt a tengeren. Hát nézzenek rájuk, micsoda szám kivetett, nyomorult a kezek, mint valamilyen háború elől menekül. Meg ilyenek. Klaus Fleisch megállás nélkül csak mondta és mondta, szemrebben és nélkül ömlött belőle a hazugság. Antonio, akinek Afganisztánban edződött a lelke, egyből látta, hogy ez így nem megy. Kérdezősködéssel semmire sem juttak, Márkó ezt magától is tudhatná. Emlékezhetne erre, hiszen így vele sem jutottak volna semmire Irakban két és fél évvel ezelőtt. Azt egyébként nem értette, hogy Márkó pontosan mit is szeretne, hogy mire kíváncsi. Hogy az elveszett műholdas telefon miért annyira fontos? De pár percnyi kérdezősködés után már akkor is világos volt számára, hogy a problémát, bármi legyen is az, másképp kellene megoldani. Félrehívta Márkót. Az égen egyetlen felhőt sem lehetett látni. Az áprilisi nap élesen sütött, ahol a bőrüket érte, szinte már túl melegnek érezték. Csend vette körbe őket. Csak a tompáns istergő vizet lehetett hallani, ahogy az enyhe szél néha belekap a fodrozódó hullámok felső élébe és szét A vótervacs motorja állt. A hajó teste a hozzá kötött naszáthajóval közös ritmusban hullámzott a nyílt tengeren. Amióta kivilágosodott, egyetlen másik hajót sem láttak. Szárazföldnek nyoma sem volt. A legközelebbi olasz sziget, Lampedusa, 120 kilométerre emelkedett ki a tengerből. Itália igazi teste pedig, az olasz csizma orhegye, vagyis Szicília, innen 300-ra. Márkó, miközben Klaus Fleisch hazugságait hallgatta, már kitalálta, hogy miképp is léphetnének innen tovább. Hogy az eldobott műholdas telefonhívás listája nélkül, vagyis a konkrét számok és nevek nélkül, hogyan tudnának mégiscsak rájönni, hogy a német kapitány valójában kikkel állhat kapcsolatban? Első körben persze arra, hogy pontosan hová tartott a Vótervacs. Talán, talán működne így, gondolta Márkó. De ehhez tudniuk kellene, hogy pontosan hol akart kikötni a segélyhajó. Erre az egy információra mindenképpen szükségük van. Hogy hol várják a faládákat? Antonio Metruccsó meghallgatta a tervet. Eltartott legalább két percig, amíg Márkó elmagyarázta neki. Aztán végigfuttatta a saját szempontjain is. Rendben, mondta végül Márkónak, de megkérdezte, hogy csinálhatja-e úgy, ahogy ő szokta. Nyomatékul levette a zöld szemüvegre hasonlító deszantos arcvédőt, és rámeresztette Márkóra az Instagramon elhíresült azúrkék szempárt. Felhúzta a szemöldökét, mintha ezzel is kérdést intézne a firenzei régészhez, és várta, hogy ez bólincson. Márkó fülkézte a mélyen ülő tekintetet. Kereste, hogy mit lát még az elszántság mögött. Kegyetlenséget. Bosszú vágyat. Vagy ő egyszerűen ilyen? A vadember, aki rögtön üt, amikor ütni kell, mert árulást és hazugságot lát. A katona akinek már nincsenek gátlásai, mert megtanulta, hogy a világ még annál is borzalmasabb, mint ami ennek a legrosszabb pillanataiban gondolta. De hát tényleg az. Sokkal rémisztőbb. Ezt már ő is megtanulta. Végül bólintott. António elégedetten megveregette a vállát, de közben az ing alatt kitapintotta a megfeszült evezősizmokat. Ezek szerint a firenzei tudós lelke is küzd most biztosan megint úgy érzi, hogy az erkölcsös neveltetés átok, hogy bárcsak ő is farkasok között nőtt volna fel. De aztán Antónió hátat fordított neki. Újra felvette a zöld állarc szemüveget, és a jobb kezét a magasba emelve körözni kezdett a mutató ujjával. Indulunk, lendület, csináljuk. Ezt jelentette a mozdulat. És aztán kiosztotta az utasításokat. Fél óra múlva a német hajós kapitány azt hitte, hogy elmúlt a veszély hogy őt már többé nem fogják zaklatni. A szürkeruhás katonák majdnem mind visszatértek a felségjelzés nélküli hajóra, és elmentek. Elkötözték a waterwatch és a helikopterrel együtt elindultak észak-keleti irányba. Valószínűleg máltára mennek, gondolta a Klaus Fláj Az van felé. Most már látni sem lehetett őket. A hajón csak a barillát fejbeverő katona maradt, négy másik szürkeruhás fegyveressel, és a magas, kicsit borostás, hosszú, hajú olasszal. Biztos, hogy olasz, gondolta a német hajós kapitány, mert bár angolul kérdezgette őt, hogy miért dobta a műholdas telefont a tengerbe, de olaszul akkor is szebben beszélt. Halkan és dallamosan. Hallotta őket egymás között a cellulárét emlegetni. Valószínűleg olasz az anyanyelve. Tehát ez is csak egy hülyedigó. Majd pont ennek fogja elárulni, hogy kit is hívott fel New Yorkban. A katonák megkötözve magukkal vitték Kutri Barillát, a nápolyi kisfőnököt, de a ládák maradtak. És a másik olasz is maradt, a fekete inges Mitugrász Rizzó. Hátrabilincselt kézzel ült a földön, a hajó jobboldali párkányának támasztva. A bal szélen az eleinte értetlenkedő menekültek feküdtek piros és kék pokrócokon. Amióta újra elindultak, egymás szavába vágva beszélgettek, láthatóan megkönnyebbültek, de azért még mindig idegesen gesztikulálva vitatkoztak. Két csoportba verődtek, külön a pakisztániak és kicsit távolabb tőlük a szomáliaiak. Látták, hogy ugyanúgy észak felé tartanak, mint amerre a helikopterek megjelenése előtt hajóztak. Reménykedtek, hogy mégiscsak Európába viszik őket. Hát igen, oda. Hiszen amikor megkérdezték tőle, hogy melyik kikötőbe akart menni, hogy mit parancsoltak neki az olaszok, akkor Klaus Fleisch azt hazudta, hogy a szicíliai Palermo-ba. Ott aztán majd lesz, ami lesz. Kikötnek és kész. A ládákat biztosan lefoglalják, de ez sokkal kisebb veszteség lesz. Ő legalábbis azt hitte, mint bebukni a cizelláltan felépített csempészútvonalat. Líbiától New Yorkig az egészet. A német hajós kapitány azt gondolta, hogy a lehallgathatatlan geostacionárius műholdkapcsolat és minden más így együtt sokkal többet ér, mint ami a faládákban utazik. De hát Klaus Fleisch nem volt műkincs szakértő, hiába látta az akkád fejet, halvány fogalma sem volt az értékéről. Azt hitte, hogy ha az eredeti kikötési pontot titokban tartja, akkor minden rendben lesz, mármint vele és a lakás hitelével. Számára csak az volt fontos, hogy semmiképpen se derüljön ki az eredeti útvonal. Vagyis az, hogy valójában nem Palermóban, hanem onnan 300 km kilométerre, Nápoly közelében várják őket. De ezek szerint ez most már titokban marad. A műhold koordináták csak az ő fejében vannak meg, az eldugott, pici, pozitánói öblöcske, ugyebár félúton Salerno és Nápoly között. Egy gyönyörű, barok, luxusvilla, szakadékos magánpart szakasza. Már többször kötött ott ki, ha alószínűleg behuny szemmel is megtalálná. Szóval Palermo. Sicília? Lépett hirtelen mellé a barillát fejbeverő katona, de most nem volt rajta a sisak és a zöld szemüvek sem. A vállára tette a kezét, szabályosan átkarolta. Klaus Fleisch zavarában beletúrt évek óta ritkuló, fésült szinte sosem látó hajába. Most először látta a katonát szemüveg nélkül, és meglepték a mély, szinte sötét kék szemek. Valahogy nem illettek ahhoz az agresszióhoz, amilyen erővel a nápolyi kisfőnököt fejbe csapta. Nem mintha kár lett volna barilláért. Nagy arcú vadbarom volt. A német hajós kapitány ezt már többször megállapította magában. Mi van akkor, Klaus Kám? Folytatta Antónió könnyedén, szinte csevegő hangnemben, és közben nem engedte el a puha, pegyhűt vállakat, mert ki akarta tapogatni az izmokat. Hát, ha van azért némi erő is ebben a germán fókában. Mi van, ha nem hiszem el, hogy Palermóba kellett volna vinni a faládikákat? Akkor mi van, pajtikám? Ez a pajtikám, ez ijesztően hangzott. A kék szemű katona elengedte a vállát, és szembe fordult vele. Egészen az arcába tolta a tekintetét, az orruk szinte összeért. Annyira közel hajolt hozzá, hogy érezte a férfi cigaretta szagú lehelletét. A válaszra várva rámosolygott, de Klaus is tudta, hogy ez csak megjátszott haverkodás. Ennyi emberismerete azért volt. Nem tudom. Ennyit volt csak képes kipréselni magából, és közben megpróbált hátrálni, de a fegyveres után nyúlt, megragadta a mentő mellényét, és visszahúzta az arca elé. Aztán lassan emelni kezdett valamit a kezében. Nem látta, hogy mit. Annyira közel voltak egymáshoz, de érzékelte, hogy emelkedik a jobb kéz, és aztán meg is jelent az arca előtt egy fűrész élőkés. Nem tudod. Hát, ha nem hiszem el Palermót, akkor kínos helyzet van, az bizony, Klauszkám. És persze fürdőzés a földközi tenger névre keresztelt hatalmas uszodában. Gondolom, nem csak a fedett és fűtött medencékben szeretsz faltól falig pillangózni. De mire megérthette volna, hogy mit is kellene tennie vagy mondania, a szürke ruhás olasz belevágott a nyakába. Érezte, hogy nem mély a vágás. Szinte olyan, mint amikor ő borotválkozás közben a tükör előtt ügyetlen mozdulatot tesz, de azért a bőrén csurogni kezdett a meleg vér. Megmutatom, hogyan kell fejest ugrani a trambuliról. Gyere, pajtikám! mondta Antónió a megrémült Klausnak újra ijesztő pajtikámozással, és szabályosan maga után húzta. A hátra bilincselt kezű Rizzóhoz mentek, aki még most is a földön ült és a párkánynak támaszkodott. A fekete inges mafiózó azonnal érezte a felé közeledő vihart, hogy valami történni fog vele is, mert látta, ahogy a szürkeruhás katona maga után rángatja a csetlő botló kapitányt, akinek vérzik a nyaka. Felé jönnek, de nem mondanak semmit. – Kékóza? Mi van? – kérdezte végül ilyet hangon, pánikszerű tömörséggel Rizzó, amikor odaértek hozzá. De António nem válaszolt. Határozott mozdulattal benyúlt a hátamögé, megragadta a karját, az összebilincselt kezét és felhúzta. Rizzo most már a lábán állt, de az olasz katona továbbra sem válaszolt semmit az olaszul feltett kérdésre. Rizzo csak azt érezte, hogy erősen belemarkolnak a derék szíjába, benyúlnak a hóna alá, és megemelik. Tehát a hajó lenne a trambulin. így kell ezt elképzelni. Az ott pedig a medence, dökött a fejével a tengerfeli Antónió. Aztán nem is Rizzóra nézve, hanem Klaus Fleischhoz beszélve még hozzátette. Ez pedig egy fejes ugrás. Aztán nagyot emelt Rizzón, és áttaszította a párkányon. Az olasz férfi rémült tekintetét csak egyetlen pillanatra lehetett látni, mert a feje már el is tűnt a párkány mögött. Borult utána a teste is, aztán a lába, és a helyén ott maradt az üresség. Valójában nem volt itt semmiféle ugrás, csak a bukdácsolás, aztán a hajó fémes oldalához verődő test. Fél másodperc múlva, mintha a koponya koppanása is felkúszott volna a fedélzetre. Aztán már csak a csobbanást hallották. Antonio megragadta a döbben tekintetű Klaus Fleisch vérzőnyakát. Oda rántotta a párkányhoz, és a fejét kifelé tolta a tenger fölé. Aztán erőszakkal lefelé fordította, hogy lássa, mi is történik Rizzóval. De nem sok mindent lehetett látni. A gátlástalan olasz, aki pár nappal korábban még rabszolgákra licitált a Tripoli emberpiacon, olyan szerencsétlenül esett a vízbe, épp fejjel lefelé, hogy már soha többé nem volt képes feljönni a felszínre. Az összebilincselt kezével próbálta ugyan a vizet legyezni, de valójában csak a tenyere szerencsétlenkedett, miközben a lábával kapálózva csak egyre lejjebb és lejjebb rúgta magát a vízmélyén. Márkó tíz méteres távolságból nézte a jelenetet. Az édesanyja milliószor ismételt Magyarországról hozott mondata jutott eszébe, ami a metropolitenben hömpölygő elitre ugyanúgy érvényes volt, mint most itt, ennek a hajónak a fedélzetén. A társadalom két széle nem ismeri az erkölcsöt. Sem az aristokrata, sem a vadember. Mert erkölcsös az, márkó, amikor valaki hasznosat cselekszik. Klaus Fleisch, miközben a fejét erőszakkal lefelé fordították, akart valamit mondani. Próbált hangot kiadni magából, de azt vette észre, hogy nem jön ki semmi a torkán. Az ilyetség lebénította. Látta ridzót a víz alatt, mert szikrázóan sütött a nap, és így a tiszta kék tengervízben elég mélyre le lehetett látni. Az olasz férfi teste, ez az egyre mélyebbre süllyedő sötét árnyékfolt gyorsan távolodott a víz alatt, mert a hajó most is tizenkét csomóval haladt, húsz kilométeres óránkénti sebességgel. Meg kell mondania a címet, ez futott át Klaus Fleisch agyán, és az, hogy megint mennyi haja fog kihullani. Ilyen butaság jutott az eszébe, a ritkuló haja, épp most, épp itt. De miért ez a fontos? A haja, a kopaszodó feje, amikor ridzót úgy dobták a tengerbe egyetlen szó vagy mondat nélkül, mint tegnap este ő és Barilla a kisgyerekeket. Nápolyba kell mennünk, mondta Klaus, de nem volt biztos benne, hogy hallani is lehetett mert az ijegységtől, mintha még mindig nem jön neki hang a torkán. Hiába erőlteti. Csak tátog. Igen, ezt nem lehetett hallani, úgyhogy mondja újra. Na, pojba, hallott, te barom! Szótagolt, beszélt. Próbált némán ordítani, mert továbbra sem volt hangja. De most már azért, mert érezte, hogy őt is emelik. Hogy hátulról megragadják az övét, aztán már bukott is kifelé, alatta a levegő, most már csak a kék vizet látja, lefogesni Igen, őt is kidobják, hát ez tényleg megtörténik. Úristen, fermáre, Halt! Stopp! Elég! De ekkor már zuhant, és közben még egyszer elordította magát, hogy nápoly. És most, mintha ezt hallani is lehetett volna, igen, ő hallotta, de utána már csak a csobbanás, mert elérte a vizet. Belezuhant menthetetlenül. A Waterwatch sok millió dolláros óriás hajója örvényt kavarva siklott előre a hullámzó tengeren. A hullámzás könnyedén ragadta meg Klaus Fleisch testét, aztán a hajó maga alá húzta, megpörgette, és végül a propeller centrifugálja kilökte a hajó test alól, messze, el, a nyugodt vízfelület felé. Amikor a felfújt kék mentő mellényben a német kapitány felbukkant, a vóter már majdnem száz méterre volt tőle, és rendületlenül távolodott. Antonio látta a rémült tekintetet zuhanás közben, a hápogó, tátogó, néma fejet, a pocakos germán fókát, aki mintha akarna valamit mondani, de nem tud, mert ilyetében nem jön ki hang a torkán. Aztán épp azelőtt, hogy elérte volna a vizet, hogy elmerült volna benne, mintha megszólalt volna, és mintha azt mondta volna, hogy nápoly. De most már mindegy. Had úszkáljon egy kicsit a medencében. Húsz perccel később a water lassan irányt váltott. Visszamente Klaus fleischer Amikor a tengerben észrevették a mentő mellényben integető férfit, daruval leengedték az egyik felfújható gumicsónakot. Antónió és Markó azzal mentek érte. Azt remélték, hogy a német kapitány ennyi idő alatt számot vetett az életével, ezerszer megbánta a tengerbe hajított műholdas telefont, és azt is, hogy azokat védte, akik fillérekkel bökik ki a szemét ahhoz képest, amennyit a faládákban elrejtett műkincsek érnek. Ővé az összes kockázat, ő csempészi Európába a ládákat, és közben az életével játszik. Vagyis hát, ez most már inkább múlt idő. Játszott és vesztett. Úgy, hogy most igazat fog mondani, nem volt más esélyük, mint bízni abban, hogy Klaus Fleisch kellőképpen megijedt. Amikor beemelték a mentőcsónakba a lilára arcú, egykor Strambu várt. A német férfi dideregve húzódott a csónak sarkába. Levették róla a mentő mellényt, és ráterítettek egy meleg pokrócot. Klaus, mint egy holtkóros, görcsösen megfeszítette az álkapcsát, és csikorgatta a fogait. Reszkető dodogással adta meg a műhold koordinátákat. Precízen leírt mindent, a Google műhold térképén még a villát is megmutatta nekik reszkető, átázott ujjakkal. Márkó iPadjét használva magyarázta el nekik, hogy hol van az úszómedence, a biztonsági őrök, kis házikója, és ehhez képest az az elhagyatott pici öböl, ahol a szakadékos partszakaszon éjfél körül kell kikötniük. Kikötniük, nekik, így, többes szám első szemében. Márkó egyetlen szó nélkül némán nézte Antóniót. A tekintetében benne volt a kérdés, hogy nem lehetne-e valahogy mégiscsak módosítani a tervet, Tényleg nincs -e olyan forgatókönyv, ami szerint Klaus Fleiss életben marad? De António megrázta a fejét. Értette a kérdést, az ellágyulást, hogy márkót nem farkasok nevelték, de hát túl nagy volt a tét. Túl sok ember élete forgott kockán ahhoz, hogy megsajnálják ezt a gyáva, hazug mocskot, aki mindenhez aszisztált. És amúgy is, a gátlástalan okosak nekik megkegyelmeznek majd, ha hibáznak? Válasz helyett ezt kérdezték Márkótól az azúr szemek. Aztán az Afganisztánban kiégett olasz deszantos újabb strigulátvését arra a képzeletbeli kapura, ami a földközi tenger csendben morajló, örök temetőjébe vezet. Megemelte a holdfáradt Klaus Fleist, és a gumicsónak puha oldalán árgulítva a pokróccel együtt belefordította a vízbe. Csak aki fél az élettől, Márkó. Aki fél élni, csak az fél a haláltól. Ennyit mondott António Metrucció, miközben beindította a motorcsónakot, és elindultak visszafelé. Klaus Fleisch, akin most már nem volt mentő mellény, Néma csendben ellenállás nélkül merült el a tengertemetőjében. Egyetlen karcsapás nélkül Némán adta meg magát a sorsnak. Úgyhogy nem lehetett tudni, vajon Antónió kiről beszélt. Róla, vagy Márkóról?